Перша книга Хронік. Розділ 12. Ось ті, що прийшли до Давида в ціклах, де він ще мусив був ховатись від Саула, сина Кіша. Вони були з тих вояків, що допомагали йому на війні. То були лучники. Вони правою і лівою рукою кидали каміння. І стріляли з лука. Вони були з одноплемінників Саула, з Веніаменян. Головний був Ахієзер, по ньому Йоас, син Шимеа з Гівеа, Єзіел та Пелет, сини Азмавета, Бераха та Єгу з Анатоту, Ішмая з Гівеа, відважний з поміж тридцятьох і над тридцятьма. Єремія. Якзієл, Йоханан, Йозавад з Гедери, Елузай, Єремот, Беалія, Шемарія та Шефатія з Харуфу, Елкана, Їщія, Азраел, Йозер та Йошовам – Корахії, Йоела та Завадія сини Єрохама з Гедору. Згадіїв перейшли до Давида у сховище в пустині Відважні вояки, мужі здатні до бою, озброєні щитом та списом, з виду як леви, прутки, як газелі на горах. Перший – Езер, другий – Овдія, третій – Еліяв, четвертий – Мішманна, п'ятий – Єремія, шостий – Аттай, сьомий – Елієл, восьмий – Йоханан, дев'ятий – Елзават. 10 Єрмія, 11 Махбанай. Оці синів Гада були начальниками над військом. Один з них, якщо малий, то орудував сотнею, а як великий, то тисячею. То вони переправились через Йордан першого місяця, саме коли він затоплює береги, і порозганяли усіх, що жили по долинах на схід і на захід. Із синів Веніямина та Юди прийшли також деякі у сховок до Давида. Давид вийшов їм на зустріч і мовив до них, кажучи, «Коли ви з миром прийшли до мене, щоб мені допомагати, то моє серце буде одне з вашим». Коли ж на те, щоб видати мене моїм ворогам, хоч би мої руки і чисті від несправедливості, то нехай Бог батьків наших вгляне і розсудить. Тоді зійшов дух на Амасая, що був головою над тридцятьма. Твоїми Давиде, з тобою, сину Єсея, мир тобі, мир, мир тим, що тобі допомагають». «Бо тобі допомагає Бог твій». Давид прийняв їх і поставив на чолі відділу. З Манасіян деякі теж перейшли до Давида, тоді як він ішов з філистимлянами на війну проти Саула, але не допомагав їм, бо філистимлянські князі, порадившись, відіслали його, кажучи, «Як він пристане до свого пана Саула, то це впаде на наші голови. А як він повернувся в ціклах, тоді пристали до нього з Манасіян, Аднах, Йозават, Едіаел, Михаїл, Йозават, Елігу та Цілтай, тисячники в Манасіян. Вони допомагали Давидові проти ватах, бо всі вони були хоробрі вояки і стали потім начальниками у війську. Так день у день приходили до Давида на допомогу, аж його військо стало великим, як військо Боже. Ось число військових відділів, озброєних до битви, що прийшли були до Давида в Хеврон, щоб передати йому царство Саула за Господнім словом. І синів Юди, що носили щит та спис. Було 6800 готових до війни. Із синів Симеона – 7100 відважних у битві вояків. Із синів Леві – 4600 усіх. І Єгояда – князь дому Арона, та 3700 із ним. І Цадок – сміливий юнак, і дім його батька – 22 начальники». Із синів Веніямина, родичів Саула – три тисячі. Але ще до того часу більшість із них були вірно віддані домові Саула. Із синів Ефраїма – двадцять тисяч вісімсот хоробрих вояків, славних мужів у їхніх батьківських домах. Із половини коліна Манасії – вісімнадцять тисяч, що були призначені поіменно – що прийшли настановити Давида царем. Із синів Ісахара, що вміли вгадати час і знали, що й коли мав чинити Ізраїль, двісті начальників, а всі брати їхні слухали їхніх наказів. З коліна Завулона готових виступити до бою, озброєних до битви всякою військовою зброєю, п'ятдесят тисяч – що однодушно вишуковувались у бойові лави. З коліна Нафталі – тисяча начальників, а з ними – 37 тисяч із щитами та списами. З коліна Дана – 28 600 готових до війни. З коліна Ашера – 40 тисяч готових виступити на війну і озброєних до бою. А з-за Йордану – з коліна Рувима, з коліна Гада, а й з половини коліна Манасії сто двадцять тисяч з усякою військовою зброєю. Усі ці військові мужі, звиклі вишуковуватись до бою, прийшли в Хеврон із щирим серцем, щоб настановити Давида царем над усім Ізраїлем. Та й уся решта Ізраїля була однодушна, щоб настановити Давида царем. Пробули вони там у Давида три дні, їли й пили, бо їхні брати наготували всього для них. Та й ті, що були їм близькі, аж до Іссахара, Заволона та Нафталі, привозили харчів на ослах та на верблюдах, на мулах та на волах, щоб було що їсти – муки, фігових пляцків, родзинок, вина та оливи і силу товару та овець, бо в Ізраїлі була радість».